«А де це у вас, Катю? Ти ще й досі не сказала? На планеті Квітів, у краю казки. Розкажи мені про неї, загорівся хлопець. Вони йшли між величними соснами, взявшись за руки. Глухо шумів ліс, у небі між відтям багрянились пухнасті хмар, здалека долинали жорливі крики журавлів. Мені важко розповісти про це так, щоб навіть ти збагнув. У вас інший погляд на світ, ніж у нас. Як це так? – запитав Славко. – Не збагну. Люди землі усі віки створювали могутні казки, легенди, вела Катя натхненну оповідь. У тих казках діяли сильні незламні герої, звитяжці, лицарі, їхні кохані. Веселі діти, дракони, могутні вороги, трудящі оратаї і садівники, мудрі тварини і небачені птахи. І думки людські летіли у всесвіт, розносичи у безмір вість про дивовижну планету Землю, де мислячі істоти живуть з такою повнотою у видимому світі і в світах чуття та думки, так ваша казка проникла сонячним шляхом до нашої планети, до планети квітів. Як ти сказала, соняшний шлях, що це таке? Я не скажу більше, тихо відвітила Катя. Я й так сказала багато. Слухай далі, ми завжди були квітами, жили ніби у сні. А коли прийшла ваша казка, перед нами відкрився неймовірно пригарний обшир діяння. Бачення життя. Так почав творитися райдужний міст між світами. А потім, пізніше, уже кілька століть тому, почало згасати наше сонце. Славку, це було тяжко, дуже тяжко. Я тобі ще не можу всього відкрити. Чому, Катю? Чому? Не знаю, як ти сприймеш, ще невідомо, що скаже твоє серце коли перед тобою постане прірва, яку треба подавати. У нас сталося лихо. Його може відвернути лише земля. Завжди я знаю, що ти хочеш сказати, розповісти вчителям, ученим, дорослим людям. Так? Так? О, ні, це не допоможе. Тут потрібне чисте дитяче серце. Катю несміливо попросив Славко. От якби ти показала мені якісь малюнки країни казки або фотографії. — Навіщо ж малюнки? — ласкаво відповіла Катя. — Я можу відкрити тобі вікно у той світ. — А коли, Катю? — А хоч би і сьогодні. Ввечері. Перед тим, як я стану квіточкою. — цвітом, задумливо мов Славко. Так назвала казкову квітку моя баба. — Гарно назвала, — кивнула вона. Катю, а чому б нам не зустрітися з Максимом Івановичем, з нашим астрономом? А нащо? Він щира людина, хороша і ніжна. Він збагне, бо все життя живе мрією. Це б йому прозорі говорити, про небо, про далекі світи, а в нього є багато учених знайомих. Розумієш, якби його переконати, щоб він повірив, тоді й було б легше. Тоді б ти відкрила свою таємницю, і люди землі помогли б вам. Не знаю, похиливши голову, прошепотіла Катя. Щось тривожно мені. Не віриться, що він збагне. Я домовлюся з ним. Ось зараз піду в школу, побачу і домовлюся, щоб він чекав нас. Ну, гаразд, зважилася Катя. Я піду, ждатиму тебе тут, на горбах. Два світи. У напівтемному павільйоні шкільної обсерваторії було прохолодно тихо. Катя повільно війшла туди вслід за Славком, зупинилася, зацікавлено оглянула приміщення. Побачила телескоп, усміхнулася. — Це, щоб вивчати небо? — телескоп, — пояснив хлопець. — збільшує в тисячу разів. — А це багато? — наївно поцікавилася Катя. Є ще більше, у кілька тисяч разів. Ти гадаєш, що це допоможе краще знати світ? Знову твої дивні запитання. Поговори про це з Максимом Івановичем.